Kapittel 32 Og videre skjedde det i det tolte året, i den tolte måneden, på den første dagen i måneden, at Jehovas ord kom til meg, og det lød, «Menneskesønn, stem i en klagesang om fara og, Egypts konge, og du skal si til ham, «Som en ungløve med manke blant nasjonene er du blitt brakt til tauset, og du har vært som sjøuhyre i havene.» og du fosset stadig frem i dine elver og fortsatt å gromse til vannmassene med dine føtter og gå skittende til deres elver. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. «Jeg vil også bre ut mitt nett over dig vi hjelp en samling av mange folk, og de skal visselig dra dig opp i min slepenot, og jeg skal forlate dig på land. På markens overflate skal jeg kaste dig. og på dig vil jeg la alle himmelens flygende skapninger holde til.» O med dig vil jeg mette de ville dyrene på hele jorden, og jeg vil legge ditt kjøtt på fjellene, og fylle dalene med avfallet fra deg, og jeg vil la landet drikke det som flyter fra deg, drikke av ditt blod på fjellene, og bekkefar skal bli fylt av deg. Og når du blir utslukket, vil jeg tildekke himmelene og formørke deres stjerner, solen skal jeg tildekke med skyer, og månen skal ikke la sitt lys skinne. Alle de lysende lyskilder i himlene jeg skal formørke dem for din skyld, og jeg vil legge mørke over ditt land, lyder den suverene herre Jehovas utsang. Og jeg vil kränke mange folks hjerte når jeg fører fangene fra dig ut blant nasjonene til land som du ikke har kjent. Og jeg skal i sannhet få mange folk til å bli retselslagende for din skyld, og deres konger skal gyse i forferdelse over dig når jeg svinger mitt sverd for deres ansikter, og de skal sannelig skjelve hvert øyeblikk, hver for sin egen sjel, den dagen du faller for dette er den suverene Herre Jehova har sagt. «Babylons konges verd, det skal komme over dig. For veldige mens verd skal jeg la din folkemengde falle. Nasjonenes tyranner er de alle, og de kommer i sannhet til å herje Egypts stolthet, og hele hennes folkemengde skal bli tilintetgjort. Og jeg vil utrydde alle hennes husdyr fra stedene ved mange vann, og ett menneskes fot skal ikke mer gromse dem til.» og et husdyrs hover skal heller ikke gromse dem til. På den tiden skal jeg la deres vann bli klare, og deres elver skal jeg flyte som om olje, lyder en suverene herre Jehovas utsangen. Når jeg gjør Egypts land til en ørtslig ødemark, og landet blir lagt døde, tømt for det som fyller det, når jeg slår ned alle innbyggerne i det, da skal de sannelig kjenne at jeg er Jehova. Dette er en klagesang, og folk kommer visselig til å synge den klagene. Selv nasjonenes døttere kommer til å synge den klagende, over Egypt og over hele dets kommer de til å synge den klagende, lyder en suverene herre Jehovas utsang. Og videre skjedde det i det tolte året, på den femtene dagen i måneden, at Jehovas ord kom til mig og det lød. Menneskesønn, håll klage over Egypts folkemengde og før det ned, henne og majestetiske nasjonenes døttere, til landet der nede, sammen med dem som farer ned i gravens dyp. «Hvem du du, fagreren?» «Far ned, og du skal legge hos de jomskårene.» «Mitt iblant dem som er drept med sverde skal de falle.» «Til et sverd der hun blitt overgitt.» «Slep henne og alle hennes skarer bort.» «De fremste av de veldige menn skal tale fra Sjeholds midte til ham og hans hjelpere.» «De kommer sannelig til å fare ned.» «De skal legge seg som de Jomskorne, drept med sverde.» «Det er der Assyria og hele hennes forsamling er.» Hans gravsteder er rundt omkring ham. De er alle sammen drept, disse som falt for sverde. For hennes gravsteder er blitt lagt i de innerste delene av en dyp grop, og hennes forsamling viser seg å være rundt omkring hennes grav, alle sammen drept, falt for sverde, fordi de hadde vakt skrekk i de levendes land. Der er Elam og hele hennes folkemengde rundt omkring hennes grav, alle sammen drept, disse som falt for sverde, de som har fart uomskåret ned til landet der nede. Disse som har vakt skr kreæk for seg i det levennes land. O de skal bære sin dmykelse sammen med dem som farer ned i gravens styp. Mitt i bland treæte har de satt en seng til henne bland hele hennes folkkemängde. Hennes gravsteder er rund omkring den. De er alle sammen i omskorne, drept med særte, for de skr krek for dem blev vakt i det levennes land. Og de skal bære sin ydmykelse sammen med dem som farer ned i gravens styp. Mitt i bland æpte er han brit lagt. Det er der Mershekk og Tubal og hele hennes folkemengde er. Hennes gravsteder er rundt omkring ham. De er alle sammen jomskårene, gjennomboret av Sverde, fordi de har vakt skrekk for seg i de levendes land. Og kommer de ikke til å legge sig hos veldige menn, som har falt av de jomskårene, de som har fart ned til Sjeol med sine krigsvåpen? Og en skal legge deres sverd under deres soder, og deres misgjerninger skal komme over deres ben, fordi veldige menn var en skrekk i de levendes land og du, midt i bland jomskårene skal du bli knust, og du skal legge dig hos dem som er drept med sverde. Det er der Edom, hennes konger og alle hennes høvdinger er, de som i sin velde blir lagt hos dem som er drept med sverde. De selv skal legge sig hos de jomskårene, hos dem som farer ned i gravens typ. Det er der høvdingene fra nord er, alle sammen, og alle sidonerne, som har fart ned sammen med de drepte, skrekkenjagende som de var på grunn av sin velde, skamfulle, og de skal legge seg i omskåret hos dem som er drept med sverde, og de skal bære sin ydmykelse sammen med dem som farer ned i gravens typ. Der er disse fara kommer til å se, og han skal visselig bli trøstet over hele sin folkemengde. Fara og hele hans militære styrke skal bli slike som er drept med sverde, lyder en suverene herre Jehovas utsangen. For han har vakt skrekk for seg i de levendes land, og han skal legges midt iblant de jomskårene, hos dem som er drept med sverde, ja, fara og hele hans folkemengde, lyder en suverene herre Jehovas utsangen.